А це є. Але чому поперед батька в пекло? Несподівано обурився Махатма Макселімиан Грей. Чому не дотримується цей ентузіаст ієрархії? Так, зітхнув координатор, ієрархію він недостатньо шанує. Тому запитую вас, колеги, що будемо чинити з цією людиною? До речі, його звуть Назарій Кравченко Чернівців. Чи я гора у цій місцині схожа на Голготу? Відливо спитав Махатма бадал. «Там є гора Цицино", відповів координатор, «але він не заслужив розп'яття». «Тоді хай пройде всі одинадцять шеблів без привілеїв», – жорстко мовив Махатма Бобу Шаманович і вдарив у там-там. «Хай буде так, панове колеги», – спитав координатор Юр Чорноконський. «Хай!» Хором відповіли решта дванадцять Махатм. Вранці 2 травня 1997 року професор етнографії Юр Чорноконський прощався зі своїми гостями, теж професорами, які відбули у його Карпатській вілі триденну міжнародну конференцію на тему Роль жовтих і синіх ниток у геометричних візерунках народної геральдики та саміотика орнаментів домотканних тканин, горян Шотландії та Карпатської країни. В контексті національно-визвольних змагань 1939 і 1997 років. Професор Чорноконський проводжав своїх гостей до майданчика, де на них чекав гелікоптер, який мав переправити вчених до Чернівецького міжнародного аеропорту. Пан Юр церемонно прощався з колегами-професорами і дарував на згадку кожному якусь дрібничку. Професору Ліко Валенкові – мальований череп'яний відламок трипільського тареля. Професору Робіндранату Джексону – україно-санскритський словник. Професору Ямомото Хіро – дерев'яне пуделко пригарної гуцульської різьби. Професору Конраду Алізаде – теплу карпатську кучму з чорного каракуля. Професору Кногу дивовижної краси на з голубого скла. Професору Цебер Бадалу інкрустовану шкіряну баклажку для кумису, професору тотельцотику вишуканий плетений з лози кошик, повний грибів з червоними білу цятку шапками, професору Бобу Шамановичу, жменю лісових горіхів і двійко яблук, паперівок, професору Максиміліану Гірею черешневу оздоблену сріблом люльку і мішечок якоїсь незвичну утютюну до неї. Професору Хуану де Кортесюку, гострющий топірець з обитим міддюм топорищем. Професору Гогенштауфену – трохи яєць молока і вудженого сала. Професору Аврааму Бродській – рахівницю. Гелікоптер злетів у повітря і швидко віддалявся у східний бік. Професор Мольфар Юр Чорноконський стояв на терасі своєї розкішної дерев'яної віли і довго махав кресаною вслід своїм любим гостям. Коли гелікоптер ще з горами, пан Юр сказав сам собі «А тепер до справи». Він зайшов у дім, щільно зачинив двері і довгим коридором попрямував до свого кабінету. Там на шкіряній канапі сидів блідий, розгублений і геть наляканий Назарій Кравченко. «А зараз, пане Кравченко, ми з вами дещо з'ясуємо», – весело сказав професор Чорноконський. Вам належить скласти мені попередній іспит, який має засвідчити, готові ви, самі розумієте, до чого чи ні, будете тягнути білет, чи ми побудуємо нашу розмову у формі співбесіди. Хай буде співбесіда, зіткнув Назарій. Добре, посміхнувся професор, зараз ви трохи вип'єте з бадьорючого зеленого напою, і ми з вами почнемо. «Попереджаю, це буде практичне заняття, така собі лабораторна робота. За кожну неправильну відповідь ви будете терпіти кару». «Різками?» – похмуро спитав Назарій. «Ні», – заспокійливо відповів професор, – «рабством. За кожну неправильну відповідь сім років рабства унижчого сущого». «Сім?» – жахом перепитав Назарій. «Сім?» – відповів Мольфар. Він натиснув кнопку електричного дзвінка, і тієї жмиті війшов слуга. Це був немолодий вже китаєць у червоній шапці. Він поклав на стіл тацю з великим кришталевим келихом, повним якогось густого зеленого напою.